Gurengo eskubidean ezetan du edo irakurtzeko eskubidea. Eta menn gauza oso poli bat ezetan du. Ezetan du ba, gaztetan, eta auk egin bak guraso entako oso nahizango da, e, gaztetan gurasoak irakur izan direnean, askotan berak ikusi doela bere inguruan, nola umei bak gurasoek ba aztak indola zan. Eta ematen dizkete liburu batzuk, ezetan diodate hau dela beharrezkoa, hauez, hauztek izer eta gastetanba irakurtzen ditugula gernetik ba, irakurtzen dugula eh ba eta kirola izan novela pucho bat eh e, gartehandako batzuk gero nagusitan hasten gara eta igual gustan zaikigu ba, novela horrelako hiperromantiko batzuk edo autolaguntzarako noelak eta zer, eta askotan bere ikusi duela nola gurasoak ipin izan diren gurasoek irakurleak ba, urduriz, den bere semeak e, ba, oso bajo usa oso politoda dela tal eta berak ezerten du erlasatu egin ber dela horretan E edoz irakurtzeko eskubidea mantendu egin dela eta eta gainera gausarikoenena dela inork esan gabe norbera konturatzearen norbera a, astea ikertzen e, ba liburu batzuk ba biadanik zeizkiola gustatzen aregeiago bura barregura barre eragitzen diotela baina badatzuk geratu egiten direla teniakortenais liburu batzuk irakurren dituela bai orain gaur egun ba astagitegura taspergarriak egiten sizeiz baina bueno, onartu egiten ditun dire irakurtzeko irakurle izateko bidean e, oinarri moduan baina hoietako bada e, kutxiezu bidea isabel eta nik zekizen bataldi zirakurri tudan meizantzen leengo liburua ulertu nuena bar egin daitekena eta barre asko gainera girakurtzen orduan ez ezkit eskatasuna eman ziren nolabait ea aurrengo ba, eskubidea 6. eskubidea bobarismorako eskubidea egi esan ez dutago oso ulertzen hau e, pasande gustaf e, flauber novela no te grato entse bai, apuratu urruti, nik hauztut irakurri eta horren inguruan. Baina, e, e, esaten du nola, laba bat dagoen, irakurten dituela denpra guztian, ba, e, olako novela arrosak eta aitak ez dion usten, eta aitak ez dion usten, eta ez duela ulertzen, ez duela zer gaitik, hoiek e, irakurri agatik, e, e, ez olako neska, xal despierren eskubidea, es dose irakurtzeko eskubidea. Eta uda gauzaban ba, ba inork ez ukatzen eskubidea, ezta? ukatzen donik, baina askotan astu egiten saigu, ezta? Eta nik bad aukar leku segurazki entzule batek baino gehiago, du, da, e, komunean, bueno, gehiago izango du eta da komuna. Ezta? Komuna, bueno, gehienoz izango du eta da lekuak irakurtzeko zer eskatzu zuke apalak jarrita komunean. Ez, apalak badago invento bat oso arrarroa, deitzen dala eh Eta hor daude eh revista, que liburuak eta horrek. Ez taque ni liburak itzeteko ez da oso invento ona, eh, teknikak ezenye kasmatu zuen hori apal moduan, baina bueno, berekin hite egin behako da. Baina horrek eh, eta hau komunekoa lotuta dago urrengo eskubideari